kilencedik fejezet December 7. 2. 12.45 Ahogy Jack várta, a sürgősségi osztály váróját szinte zsúfolásig megtöltötték a páciensek. Ebédidőben sokan döntöttek úgy, hogy tesznek itt egy próbát, jól lehet a legtöbben nem szorultak traumatológiai ellátásra. Az okozta a gondot, hogy alapszintű egészségügyi problémáikkal nem fordulhattak máshová, a kórházat pedig törvénykötelezte a fogadásukra. Sokan egészen triviális okból várakoztak, olykor egy napok vagy hetek óta fennálló jelentéktelen tünet, máskor csak a receptjük miatt. Ezért aztán Jacknek is ki kellett állnia a hosszú sort, ha beszélni akart a vérrel. Előre furakodhatott volna, de nem akarta magára vonni a nem kívánatos figyelmet. Még David andrews is visszautasította, amikor közben akart járni az érdekében. Amikor végül a pulthoz ért, újra felvillantotta orvosi jelvényét, közölte a nővérrel, hogy hivatalos ügyben jött, és kérte, hogy had beszélhessen az osztályvezető főorvossal. Az igazolvány ezúttal is megtette a magájét. Alig egy-két perc múltán megjelent egy vékony testalkatú, fagyos tekintetű doktornő, aki orvosi ruhája felett teljes védőfelszerelést viselt. A maszk miatt nem látszott az arckifejezése, de apró termete ellenére sugárzott belőle az ellentmondás nem tűrő tekintély. Doktor Carol Sidoti vagyok, mutatkozott be határozott hangon, a sürgősségi osztály műszakvezető főorvosa. Mit tehetek önért? Ahogyan a biztonsági szolgálatnál, Jack itt is bemutatkozott, és elmondta, hogy rutinellenőrzést végez dr. szú Passero tragikus halála ügyében, amit az IOI egyik orvosnyomozója korábban kivizsgált. Elárulta, hogy a halott szemle ugyan már megtörtént, de néhány kérdés még nyitva maradt, ezért szeretne szót váltani az újraélesztésben résztvevők egyikével. Én felügyeltem az újraélesztést, közölte Kerol. Készséggel állok a rendelkezésére. Keressünk egy békésebb helyet, kövessen, kérem! Kerol a sürgősségi osztály mélyére vezette, a központi koordinációs pulthoz, amelyet minden oldalról a jó részt használatban lévő vizsgáló helyiségek fogtak körül. Miután beterelte a pult mögé vezető számos ajtó egyikén, és felétolt egy üres széket, Kerol maga is helyet foglalt. A közvetlen közelben tucatnál is több orvos és nővér dolgozott, kollégáik kibejártak, míg a háttérben megállás nélkül különféle gépek csipogtak, mintha egy forgószél gyomrában lettek volna. Elnézést a hangzavarért, szabadkozott Kerol. Ugye? Legyintett Jack, bár a káosz teljesen elvonta a figyelmét, különösen akkor, amikor egy monitor éles hangon jelezni kezdett. Ami láthatóan senki más nem érdekelt. Furának találta, hogy Kerol ezt nevezte békésebb helynek. Ő egészen másnak képzelte el a békét. Szóval, vágott bele Kerol, mit is mondhatnék? Ellentétben a biztonsági szolgálat kisé passzív-agresszív vezetőjével, a sürgősségi osztály műszakvezetője próbált minél készségesebb benyomást kelteni. Csak szeretném átvenni az orvos-nyomozónk jelentését, és meggyőződni arról, hogy ismerünk minden fontos részletet, felelte Jack. Úgy tudjuk, a pácienszt, a betegápolók egyik főnöke találta meg, azután egy nővér segítségével megkezdte az újraélesztését, mielőtt még átszállították volna ide. Így igaz, bólintott Kerol. Az illető az éjszakás műszakvezető Ronald Kavano, ami nagy szerencse. Amennyiben? Ronny tapasztalt betegápoló és felelős vezető. Hogy más nem mondjak, valahányszor szolgálatban van, legalább egy órával műszakkezdés előtt megérkezik a kórházba, és minden alkalommal benéz a sürgősségire, hogy felmérje a helyzetet különös tekintettel a traumatológiai esetekre. Mindezt kizárólag azért, hogy előre lássa, mi vár rá a műszakjában kivételesen odaadó és körültekintő. A felelősségi körébe tartozik, hogy reagáljon a kórházon belüli összes lehetséges vészhelyzetre, ami rendkívüli elkötelezettséget kíván. Ennek köszönhetően rengeteg klinikai tapasztalata van, ha belegondolok, talán több is, mint a kardiológus rezidenseinknek. Emellett kiemelkedő a siker rátája az újraélesztések terén. Sokan köszönhetik neki az életüket. Értem. A nagy szerencse tehát azt jelenti, hogy ronni jelenléte ön szerint jelentősen megnövelte a sikeres újraélesztés esélyét. Kétség kívül. Azért is, mert úgy tudtuk, hogy a páciens kezdetben jól reagált az újraélesztésre. Vajon mire utalhatott ezzel ronni, Kiemelt valamilyen részletet? Vagy csak az általános benyomásait összegezte? Teljesen egyértelműen fogalmazott. Azt mondta, alig néhány lélegeztetés és melkasi kompresszió után, a páciens bőrszíne drámai mértékben javult. Ez valóban kedvező jel, értett egyet Jack. Mondja, látta a pácienst, amikor ide érkezett? Természetesen. Miután vettük a parkolóházból érkező riasztást, minden előkészültünk és az egyik vizsgálóban vártuk. Érkezéskor milyennek látta a páciens színét? Nem túl vészesnek. Az arcbőre határozottan ki is pirult, miután bevezettük a lélegeztető csövet és oxigénhez jutott. Ez logikus. Ezen a ponton milyen előzetes diagnózist állítottak fel. Egyértelműen szívrohamot, különösen a megemelkedett troponinin szint és az egyes típusú diabétesz ismeretében. Ez megerősítés nyert. A végleges diagnózis még függőben van, kerülte meg az egyenes válasz Jack. Különös módon nem találtunk semmilyen szervi elváltozást, de persze még várjuk a szövettani eredményt. A kannelopátia is felmerült lehetséges kiváltó okként. Kíváncsian várom az eredményt. Ez legalább megmagyarázná, miért nem tudtuk még pészmékerrel sem újraindítani a szívet. Rohadtul frusztráló volt, főként úgy, hogy a kórházi személyzet egyik nagyra becsült tagjáról beszélünk. El tudom képzelni. Jack felállt, érzett némi bűntudatot, amiért rabolta a nő idejét, miközben egy másik monitor is vészjelzést kezdett adni. Belegondolt. Egész állónap hogyan dolgozhatnak emberek a nyomás alatt, ennyire stresszes munkakörnyezetben? Szeretném megköszönni a segítségét. Úgy látom, van épp elég dolga, nem szívesen zavarnám a munkájában. Itt mindig ez van, vont vállat kerol főleg ebben a nyavajás járványban. Azt javaslom, ha szeretne többet megtudni, beszéljen közvetlenül Ronny Kavanóval. Nagyon barátságos fickó. Biztos szívesen a rendelkezésére áll. Ma éjszakára is be van osztva. Lehet, hogy élek a lehetőséggel, mondta Jack, miközben arra gondolt, hogyha a férfi éjszakás, nappal nyilván alszik, tehát csak úgy találkozhatna vele szemtől szemben, ha egyik este beugrik a kórházba, amit nehezen kivitelezhetne Lori tudta nélkül. Ha szüksége lenne bármire, tudja, hol talál. Carol is felállt és intett, hogy előtte lépjen ki az ajtón